Vem ligger bakom artikeln du läser? Textreklamen blir allt vanligare och PR-byråerna vet precis hur man hanterar journalister. Grindvakten har blivit ganska ihålig. Grinden har ruttnat eller hur man ska uttrycka det. Det är kärva tiden för ordfront. Vad händer med vänsterpressens flaggskepp? Och så tittar vi närmare på den amerikanske gurun som dyrkas av mediechefer världen över. Välkommen till medierna. Jag heter Peter Junggren och det är lördag den 26 maj. Vi ska börja med ett fenomen som uppmärksammats en hel del på senaste tiden. Textreklam. Det vill säga, när det du läser i tidningen och tror är journalistik, i själva verket är reklam för en produkt eller något särintresse. I vissa fall så är det svårt att se att det handlar om förtäckt reklam. I andra fall så är det lättare. Jag ringde upp chefredaktören på Fiskejournalen fiskeprofilen Martin Falklind och avbröt honom när han var ute och fångade Bäcköring och filmade. Ett av hans tidigare projekt Jakten på Storrödingen visades nyligen på SVT och han uppmärksammades i bland annat tidningen Journalisten eftersom han samtidigt lyfte fram filmen i ett reportage i den egna tidningen. Jag håller med, det är textreklam och det är inte bra. Så får man inte göra va. En stor fet smäll på fingrarna. Ja, i alla fall jag, jag är jävligt inne och fokuserade i mina firrar va. Jag smyger mig kring och fotar och filmar de här överallt. Jag har gjort det sedan jag var liten. Plötsligt ringer en snubbe och, och, från journalisten och ställer en massa frågor. som man känner, Oj, vänta nu här, det är Johan skurk va? Ja, då blir det lätt liten dåres försvarstol. Man börjar svamla va? Den här filmen finns på DVD, den finns att köpa. Och i och med att vi har skrivit om det här projektet i tidningen så är det reklam för den DVDn. Och det är bara att det är inte bra. Och det är Och så ska man inte göra. Och det kommer jag aldrig göra igen. Va? Skadar det trovärdigheten med den här typen av texter tycker du? Ja, tror jag. Jag känner så. Jag, alltså jag låg nästan sömnlös liga efter jag hade pratat med journalisten. Och kände att det här är ju... Alltså det är klart det skadar min trovärdighet. Därför jag har talat egen sak. Ehm. Nej, efter att Nej, ja, jag jo, men alltså, gjorde jag <laughs> kanske inte så illa. Alltså. Men men jag låg på kvällen där och, och tänkte fan alltså, han har ju rätt va. Jävla dum får jag är då dum för jag var liksom. Så, eh, och det är klart att jag kände ju så här att uff nu ska man skriva om detta och utmåla mig som en skurk va. Och ska folk läsa om detta. Och sen så tog Dagens Nyheter upp det. Och så börjar man blogga på nätet. Det är klart att inte jag mår bra och känner att min trovärdighet är skadad va. Herregud va. Jag, men... jag har aldrig varit med om något liknande förut. Jag mådde jättedåligt va. Detta hände ju aldrig förut. Men det händer ju nu att vi till redaktionen får alltså artiklar som är, som är finansierade någonstans ifrån. Och det säger vi bara bom stopp nej för aldrig i livet att vi skulle publicera en gratisartikel. Varför? Därför att då är det någon som har betalat för att få ut budskapet genom vår tidning. Någonstans är det ju någon med ett intresse som betalar för det. Då, då är det ju inte vi själva som styr längre. Där går gränsen. Ja, det, det får man nog säga. Det tycker jag i alla fall. Sa alltså Martin Falklind på mobiltelefon mitt i bäcköringsfisket. Det verkar bli allt vanligare med textreklam. Så mycket som 50-80% av allt det du läser kan komma från något särintresse, enligt vissa studier. Är det ett problem? Eller handlar det bara om bra nyheter som redaktionerna ändå hade varit intresserade av? Vi har träffat en av dem som jobbar med att få in budskap i redaktionell text. En före detta journalist som vet precis vad redaktionerna vill ha. Ja, men du, men du tycker det okej. Okay. Det vår byråchef. Riktigt S. Jätteroligt att jobba med. Och här har ni fått pris. Ja, det fick vi väl förra året. Vi är fem trappor upp på effektiva media på Östermalm i Stockholm. Här jobbar Annika Gertstam som är en av många journalister som idag arbetar med PR. Tidigare jobbade hon som intake på P1. Då var hon kontakten in till redaktionen för nyhetstipsare och PR-byråer. Får man ett samtal från en bra PR-konsult som vet precis vad det handlar om, då vet man ju att det är en bra grej man får också. Så att, eh, jag menar, jag, jag, jag vet ju liksom vad, ni, vad redaktionerna vill ha. Så då tips, jag tipsar ju inte om en massa skit. Och vad det gäller sättet att arbeta så tycker ju inte Annika Hjärtstam att det skiljer sig så mycket från det journalistiska. Alltså vad jag gör när jag får en ny kund, det är ju att <clears throat>, göra en... En typ av nyhetsinventering. Jag tittar, vad är det som de har som är intressant? Och, och sen försöker man då på no något sätt eh, väcka uppmärksamhet kring den frågan. Men det är inte bara PR-konsulterna som kontaktar journalisterna. Ofta är det tvärtom. Säg att det ringer, det, ringer någon, det ringer någon sån i veckan. Där man får en förfrågan. Någon ropar ut, någon kollega här. Ja, ah, hur är det? Är det någon som vet någon som? Eh, så att... Det är ju inte liksom bara från vårt håll. Annika Hjärtstam sökte inte sitt jobb- utan blev headhuntad av sin nuvarande chef. De kom i kontakt när Annika Hjärtstam jobbade på Sveriges Radio. Radion har nappat på ett par tips från effektiva media. Annika Hjärtstam lade själv ut ett tips på en reporter. Men det var ändå inte självklart för henne- att tacka ja till jobbet som PR-konsult. Som journalist det är det ett oerhört stort steg att ta, tyckte jag då- Um, för jag trodde verkligen att uh, tar jag det här klivet kommer jag gå till andra sidan jag kommer att bli eller jag riskerar att bli illasedd av mina gamla kollegor och um, jag kommer inte att kunna vända tillbaka till journalistiken Men Hur känns det idag? Ja, nu tror jag ju faktiskt att jag skulle kunna göra det för nu ser jag att jag får kunskaper här som skulle vara otroligt nyttiga på många redaktioner. Varför tror du att det är så skamligt för journalister eller redaktioner att säga att de har någon kontakt med PR-byråer? Det där är ju också en nidbild va? Jag trodde att det var så när jag jobbade på P1. Men en bra nyhet, en bra nyhet oavsett vem som har lämnat tipset. Så får väldigt många, och många... Många fler än jag trodde så är det här helt okomplicerat. På veckotidningen Land har kontakter med eventbolag fått ett eget namn. De kallas Kreativa Samarbeten. Jag är på väg till Södermalm i Stockholm för att träffa Lena Israelsson. Hej, för lite mer än ett år sedan fick Lena Israelsson sparken från tidningen Land. Efter att hon reagerat på att tidningens redaktionella texter mer och mer börjat likna reklam. Det började med att hon skulle skriva en artikel under Veneten Drömvinsten som hon trodde var en redaktionell satsning. Men när tidningen gick i tryck låg en annons i anslutning till artikeln. Alltså det, vad man marknadsför här, en, en turné, ett eventbolag marknadsför en turné med Kristi en stor turné. Och mitt namn är kvar. Det är klart att jag var sur alltså. Det var jag ju. Jag kände mig väldigt lurad. Det de, de kallar det här kreativa samarbeten eh, och det säger ju nog rätt mycket jag menar förr var det ju så att på redaktionen har man journalistiskt tänk på marknadsavdelningen har man kommersiellt tänk eh, men som sagt vi vid lönekriterierna så, så att eh, så är det kommersiella tänket viktigt har du hört talas om det någon annanstans? nej det har jag inte, jag vet inte om det förekommer men jag är inte förvånad om, om det förekommer på andra ställen. Alltså jag tror absolut att det här är en stark trend. Alltså. Claes, Sjöland. Claes Sjöland var ordförande i fackklubben som förhandlade fram de olika lönekriterierna. Facket vill inte ha med kriteriet om kommersiellt tänk, men blev överkörda. Man ska inte blanda ihop kommersiellt tänkande med journalistik. Och, eh... Vi har ju en marknadsavdelning som ska sköta det jobbet egentligen på förlaget. Och den signal som tar lönekriterium skickar ut det är ju att man ska ställa upp på något samarbeten och inte vara emot det naturligtvis. Men är inte den enda tidningen som jobbar så här. Nyligen skrev en tidning ett långt reportage om en film som chefredaktörens filmbolag gjort. Och läkemedelsföretag och intresseföreningar sponsrar artiklar. Men avsändaren är så gott som alltid redaktionen. Hej då, välkommen hit. Hej, tack. Man gör om budskapet, förkläder budskapet- så att det får en politisk, demokratisk, samhällelig touch- istället för att ha en varutouch, om du förstår vad jag menar. Och det nappar journalisterna på då? Ja visst, då låter det ju som att jaha, det här berör samhället- det här berör medborgarna i allmänhet. Och det är inte en produktlansering eller en reklam- Lars-Oge är professor i media- och kommunikationsvetenskap- vid Örebros universitet. Och han har forskat om just relationen mellan journalister och PR-konsulter- och hur journalistiken har förändrats. Ja, jag menar att den traditionella gatekeeper-rollen- eller grindvakten har blivit ganska ihålig. Grinden har ruttnat, eller hur man ska uttrycka det vilket innebär att det är mycket som slipper igenom som kanske inte borde ha sluppit igenom med traditionella nyhetsvärderingskriterier. Och sen textreklamkommittén lades ner för två år sedan kan man inte vända sig någonstans för att protestera. För radio och tv finns både granskningsnämnden och radio tv-lagen men för tidningarna finns ingenting. Och även om kommittén saknade makt så kanske det ändå var bättre med någon slags reglering Idag är det helt upp till ansvarig utgivare att bestämma vad gränsen för textreklam går. Lena Israelsson fick sparken. Idag frilansar hon och skriver trädgårdsböcker. Och så här ett år senare tycker hon inte att mycket förändrats i tidningen. Och jag skulle önska att det här kom ut till allmänheten. För jag tror vi, eller jag är säker på att vi har deras stöd i synen på textreklam- att de fick veta hur det är. Det är inte vi enskilda journalister. Det här är något som vi tvingas till för att behålla jobbet. Eller som vi provoceras, luras att göra. Ni hörde journalisten Lena Israelsson som avslutade Lisa Bertelssons reportage. Nu några av veckans medienyheter. EUs kulturministrar har enats om ett nytt tv-direktiv som gynnar de kommersiella tv-bolagen- de får nu större frihet att själva välja tid för reklam av brott, dock högst 12 minuter reklam per timme. Användningen av internet har fördubblats på tre år. Det visar den senaste mätningen från mediebarometern. Idag använder 62 procent av svenskarna internet en vanlig dag. Den ökade användningen är en direkt effekt av bredbandsutbyggnaden. Det bråk som medierna tidigare rapporterat om mellan professor Bo Rothstein och Dagens Nyheters vetenskapsredaktör Karin Boyce har nu avgjorts av den yrkesetiska nämnden. Dagens Nyheter frias från anklagelserna om kunskapsstöld. Chris Anderson är chefredaktör på Wired Magazine och har på mycket kort tid blivit en guru för alla de som vill tjäna pengar på internetmedier. Nu har hans bästsäljare The long tail, dessutom kommit på svenska och pryder många mediemaktavares bokhyllor. Vad är det för analys som är värd en halv miljon kronor för en timmes föredrag och sägs ändra förutsättningarna för medieekonomin? Och hur påverkar den journalistiken? Good afternoon, och Rachel. Speaking. Would you like him to do a keynote speech? Or and where would it be? Is it in Ja, uh, yeah, let's say an hour in, in Stockholm, Sweden. It would be roughly 50,000 euro. Chris Anderson är överallt. Han nämns i artiklar och i recensioner. Företagsledare pratar lyriskt om The Long Tail som ett under för nya möjligheter och utveckling. Chris Anderson utsågs nyligen av tidningen Time till en av världens hundra viktigaste personer. Det är inte för inte som han tar en halv miljon kronor för en timmes föreläsning som hans agent berättar i telefon. Det är en artikel om den nya internetekonomin från 2004 som har gjort Chris Anderson chefredaktör för den amerikanska tidskriften Wired berömd. Artikeln har blivit en bok som precis kommit på svenska. The long tail handlar om att den gamla bestsäljarstyrda ekonomins tid är förbi. Istället är det det enorma utbudet av nischade produkter som tidigare mest kostade pengar att hålla i lager, som idag drar in de stora summorna. Tack vare sökmotorer och säljsidor på internet, där fysiska begränsningar som hyllmeter och butiksytor inte existerar, finner nästan alla varor sin köpare, enligt Chris Anderson. Att detta innebär en ny verklighet för återförsäljare av böcker, film och musik är givet. Men hur påverkar det nyhetsmedia och journalistik? Bra journalistik kommer, tror jag, att finnas kvar. Men jag tror man måste bli bättre. Henrik Torstensson är bloggare och affärsutvecklare på webbföretaget Stardoll. Han var en av de första i Sverige som skrev om Chris Andersons artikel. Journalister generellt sett kan lite om alla branscher. Och så kan man skriva om det på ett bra sätt. Man kan hantverket. Medan som här nya aktörerna är oftast väldigt duktiga på en bransch. Kanske som inte lika duktiga på hantverket och på att skriva. Men oftast söker läsaren efter djupet. Och kanske inte efter bredden. Mm. Och eh, det innebär att man måste bli bättre. Jag tror att det är den, den otrevliga sanningen- att man måste lägga några minuter till på att göra texten lite roligare. Ringa det extra samtalet. Inte ta den enkla vägen ut. För att då kommer de som är intresserade av just min artikel- har läst på en mer nischad media och på det nischade mediet så har man kunnat, delvis på grund av att det är mer nischat, man har mer plats, kunnat gå mycket djupare och förklara ett sammanhang bättre. Men så fort den här skillnaden blir för stor finns ju risken att man tappar sin trovärdighet. Välskrivna och initierade artiklar är alltså ett måste för att behålla läsarna. Dagens mediekonsumenter är mycket mer selektiva och nöjer sig sällan med att bara läsa tidningen som landar på dörrmattan rakt upp och ner. Vi vandrar längs den långa svansen, upp och ner, styrda av våra egna särskilda intressen. Man kan ju välja att bygga ihop sin egen mediedel. Att, okay, jag läser DN för allmännyheterna, för ledarna, kanske för ekonomidelen, men deras sportbevakning. Passar inte mig så att jag väljer att läsa någon annanstans. Delvis kan jag välja att läsa i annan stormedja. Jag kan välja att gå till Expressen till exempel. Men då kan jag också glida ner en bit längs den här svansen- och gå till en sajt som svenska fans. Om jag nu är intresserad av fotboll exempelvis. Då kan jag gå ännu längre ner längs den här svansen- och hitta en fansida för just mitt lag- där någon har stått och tittat på matchen och skrivit. Chris Anderson är en av våra mest populära talare. So His fees are quite high because of the success of his book. He's in high demand. His diary actually for the moment for the rest of the year is very very busy. Chris Anderson har kalendern fullbokad och turnerar nu världen runt med föredrag. Av många anses hans bok banbrytande och enligt Google har den varit vägledande för deras strategiska utveckling. Men det finns även kritiska röster som menar att förändringarna i ekonomin inte är så stora som Andersson säger. Och som menar att det dröjer innan försäljning i den långa svansen kommer få någon verklig ekonomisk betydelse framför hitsen. Men att den nya internetekonomin innebär helt nya förutsättningar för enskilda medieproducenter, det ser vi redan idag. Fler och fler journalister lämnar sina redaktioner för att driva egna bloggar, nischade på journalistens egna specialområden, som till exempel mode eller teknik. Och når man läsarna kommer annonsörerna. Idag finns det inga hinder för en helt gränslös medieproduktion och mediekonsumtion, säger Henrik Torstensson. Så länge du har en dator med internet. I fysisk media... Då är det distributionen som egentligen är den största konkurrensfördelen. Ska du sända tv i Sverige som är reklamfinansierat så måste du ett ha licensen och den har tv 4. Om du ändå vill sända så måste du ha Londonbaserade bolag. Medan på nätet så kan du på din egen hemsida lägga upp bild, video och ha annonser på det. Du behöver inte be honom om tillåtelse. Sist hörde ni bloggaren Henrik Torstensson. Och reporter här var Sara Heyman. Chris Anderson håller nu alltså på med en ny bok som alla väntar på. Inte mycket har kommit fram om vad den handlar om men boken ska heta free, det vill säga gratis. Minns ni det stora bråket kring vänsterpressens flaggskepp Ordfront för ett par år sedan? Där dåvarande redaktionschefen Björn Eklunds kontroversiella intervju med Dan Johnstone stod i centrum. Tidningen tappade efter det en stor del av sin läsekrets. Och det tidigare så lönsamma bokförlaget befinner sig nu i ekonomisk kris och söker efter lösningar för att slippa konkurs. Nu, just idag, är det återigen dags för årsstämma. Eh, jag känner till, har varit lite strul med redaktörer och sånt vet jag. Bankkampor. Mm. Är det en tidning då, du, du läser eller har läst? Nej, då och då. In, mer förut när jag var lite yngre och radikalare läser på Centralstation i Stockholm. Frågan är, vad tycker du om tidningen Ordfront idag? Nej, det är inte riktigt min typ av tidning. Mm. Varför inte det? Du... Mm, lite för mycket kanske. Min fördom då, att den är lite för mycket Det är Mycket kultur och politik som på ett sätt intresserar mig. Men sättet de skriver om det på är tilltalande mig så mycket. Det har varit en del, vad som man säger, lite upp och ner för tidningen senaste tiden. Tycker du att den har förändrats på något sätt? Jag har inte läst den på... Herrans massa år. Men jag har varit prenumerant men det var väldigt länge sedan. Varför får du inte läsna på en herrans massa år? För att jag tyckte den blev ointressant. I slutet av 90-talet hade tidningen närmare 100 000 läsare och var landet till särklass största tidskrift om samhälle och kultur. Föreningen ordfront hade 30 000 medlemmar. Men sen hände något. En kväll 2004 sprids ett meddelande bland medlemmarna via mobiltelefon. Kom till stämman. Alla behövs. Här är det full strid. Det handlar om det stora ordfrånsbråket, eller fejden som det brukar kallas när intellektuella bråkar. Det började med en artikel om Balkankrigen. En intervju med Diane Johnston, skriven av redaktionschefen Björn Eklund- och innan bråket var över hade det lett till mer än hundra artiklar i svenska medier och delat upp ordfrontarna i två oförsångliga falanger. Den ena menade att det var en skandal att artikeln alls hade publicerats och att Björn Eklund varit för okritisk i sin intervju. Där Jan Jonsson ansågs ju försöka sudda över en del av de serbiska övergreppen under Balkankrigen. Den andra falangen menade att Eklund tystats när han fick sparken och att ordfront måste värna det fria ordet. Inför extra stämman 2004 var det krig. På den ena sidan stod tidningens redaktör Björn Eklund, på den andra dess chefredaktör Leif Eriksson. För några månader sedan dampte ner ett pressmeddelande att ordfront var konkursfärdigt och ställt in alla betalningar. Vad är det som har hänt med vänstens stora flaggskepp och det tidigare så lönsamma bokförlaget? Ja, hej Martin McKinnon, jag kommer från. Ja, då är det Ska jag stänga till? Ja, eller? Det kan du göra om du vill. Ja. Där finns en stol. Annars har vi en liten pall. Ja, <laughs> Fredrika och... Morin är vd för Olsson. det är lite då. långt här nu i sidan faktiskt. Ja, ja, precis. nu, nu eh, eh, alltså Vi sparar ju 500 000 på att sitta alla. Och då har vi ju liksom valt. Och, och, och 500 000 kan vi göra mycket annat för än att liksom betala, betala i, i hyra. Från att ha brett ut sig över tre våningsplan under storhetsdagarna tränger man nu ihop sig. Förening, tidning och bokförlag på plan fyra. En svag doft av korv från det lilla pentryt hänger mig i hasarna vart jag går. Och det är inte fler anställda än att vd ibland måste agera växeltelefonist. Så det är lite roligt ändå att vdn svarar i växeln och skickar prenumerationer vidare. Och... Ja, men det, det, det, det, så kommer det ju bli ännu mer när, när, när vi är lite färre. Att vi, vi får liksom, man får hjälpa hjälpas åt med saker och ting. Jag har ingenting emot att svara i växeln. Men hur kommer det att ha blivit en sån säga, en ekonomisk kris av de proportionerna som det ändå innebär? Eh, att vi, vi har väl helt enkelt... Alltså dels har vi ju har vi tappat medlemmar sen, sen liksom den här konflikten som var... Och vi, vi fick liksom inte... Nu, nu ser det ju ut som att vi ändå har börjat stabilisera. Eh, men det är ju i princip på, på... Vi har inte riktigt halverat medlemsantalet, men nästan. Vi var ju uppe på, på 28 000 och nu ligger vi på, på drygt 15 000. Så att eh, nästan. Hur förklarar du som vd för dig själv det tappet? Alltså... Ja, det, är ju, det är ju svårt att förklara. Det började ju med konflikten och eh, sen, sen tror jag att, att det, det har inte bara med konflikten att göra, utan det har ju även med att, att runt om i samhället så ser vi väl att de flesta ideella föreningar tappar, tappar medlemmar. Eh, och... Eh, Ja, vi, vi, har, vi, har, vi har inte lyckats värva. Vi har, liksom det, vi har värvat medlemmar hela tiden men, men det har liksom avgått fler än, än vad vi liksom har fått in. Om man ska kalla det kris eller inte, men en ekonomisk kris är det ju skulle jag vilja säga. Det, det, det går ju inte att sticka under stol med. Sen så håller vi ju på att förhandla och, och det ser ut som att allt kommer att gå bra. Men, men vi är inte riktigt klara. Det kommer att bli klart inom loppet förhoppningsvis av några veckor. Enligt Fredrika Morén har processen varit lyckosam och nu pågår förhandlingar med en extern aktör om att köpa in sig i Ordfronts förlag. Det handlar om en minoritetspost men hon vill inte säga vem eller vilka det är. Inte heller hur stor posten blir. Men hon tror att det kommer att innebära en ny start för Ordfronts. En av Ordfronts grundare Leif Eriksson minns den stora striden för drygt två år sedan mycket väl. Och hur han fick ett mejl från en av förlagets stora ikoner. Alltså, Ordfront, vi och jag, vi klämdes ju mellan den som ansåg att vi var bruna och den här vänstersidan som ansåg att vi var ryggraslösa. Noam Chomsky lovade högtidligen att aldrig mer skriva i tidningen och kallade Leif Eriksson för den internationella vänstens förrädare i ett personligt riktat mejl. Leif Eriksson säger att det kändes lite märkligt men tycker sig ändå se en del positivt i det som drabbade föreningen för lite drygt två år sedan. Och, och i, alltså människor drar sig för att, att vara i en organisation som är så... Så där, det, där det kokar med så konflikter och som är så attackerat så att därför, det, det är väl orsaken att det lämnade så många va men, men, men vi liksom rädde ut det hela alltså så det tycker jag vi kan vara stolt över va? det, och det kanske var liksom en, en del har, har till och med sagt att det där kanske var en oerhört viktig strid att det fanns en sån här riktning inom vänstern på den tiden. Och, alltså på den tiden 2004, menar jag? Ja, alltså det... Eh, så, men det är Ordfrån den här striden. och eh, Idag hör man inte så många som eh, förnekar folkmordet i Strebrinistan. Men eh, nej, jag tycker ord från kan vara stolt över att vi är rädd ute. Och sen, och sen alltså, vill, om, om man jämför med andra medier... Alltså när, när de här dramatiska stämmerna var, då kom det 600-700 personer till från stämmarna. Och, och även om inte man håller med om vad många sa där, så ja, men det är det så demokrati ser ut. Ska, och vad finns det för demokrati på, på DN eller Expressen? När har de en, en stämma där, där så många personer... Eh, diskutera stenhårt hur tidningen ska vara inriktad. Eh, ibland tänker jag så här att, att man, man är så tillvan vid hur medievärlden ser ut att med fyra stora tidningar. De måste se ut på visst sätt. Att man, kan, man kan knappt föreställa sig hur en annan medievärld skulle se ut. Och då är liksom ett litet inte så lite förresten exempel på att det, det går faktiskt att göra någonting annat. Sist hörde ni Leif Eriksson, en av ordfråns grundare, till tonen av samma vindar, samma dofter och proggruppen Kontakt. Reporter här var Martin Wiklin. Medierna är slut och vi vill gärna ha era tips och synpunkter så mejla till medierna.snabela.sr.se. Vi är tillbaka nästa lördag. Lyssna gärna då. Medierna görs av tredje statsmakten media AB.